Martin, Martin, ja. du kan inte hosta sådär i podden. Du menar att du distar att ljudet går in för högt? Ja, folk får till öronen. Ja, men kan vi spela in på? tror du? Ge va? mig vatten, jag måste vatten. Jag, jag behöver snopapper, kan du? Ge mig snopapper, jag orkar inte. Kan du ge mig det? Maria? Ja, du verkar så ynklig. Jag undrar, har du fått en manlig förkylning? Hej hey, hey, hey. yeah. hey och välkomna till avsnitt 107 av Bonuspappan och plus mamman, en på livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Vi som vanligt i samarbete med Halands nyheter. Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlöjd. Din kompis i brevlådan på Morgonkvisten. Eller på webben www.hn.se. Där kan ni läsa alla möjliga artiklar. Gör det! Veckans gäst är Marianne Mörk som många av oss upptäckte i Bonusfamiljen. TV-serien Bonusfamiljen som är vår favo Ja just det, hon spelar ju Bigitta, som kallas Bigge och är mamma till Martin och farmor till... Bianca och Eddie och nya lilla Gose. Josef heter hon faktiskt. Just det, ja. Och hon har väldigt mycket spännande att berätta bland annat om sin uppväxt med adoptivföräldrar och senare om sin egen Mm, Det ska bli roligt att höra. Och nu i veckan så har vi ju fortsatt att vara lite krassliga tyvärr. Jag blev nog smittad av Helle och smittade vidare till dig. Ja, men jag har inte gnällt lika mycket som du. <går> Nej. Jag har varit förkyld i det fördålda. Mm. Det är mm. därför vi låter lite mer sensuella idag. <går> Och jag har känt mig tvungen att jobba lite trots att jag har varit lite halvsjuk. Jag har inte haft feber i alla fall. Men det är jättedumt att gå till jobbet när man är sjuk. Men det är svårt när man har inbokade intervjuer. Då smittar man ju alla andra. Nej, jag har hållit mig i min lilla glasbur som är i mitt rum. Tänk nu om Maria Mörk har blivit förkyld. Genom telefonen? Mm. Det är en telefonintervju så jag tror inte det var någon fara. Okej då. Däremot så ska vi ju träffa hennes motspelare i eh, Jeppe på berget, Claes Malmberg. Jag blev så förvånad att min brorsdotter Lovisa visste vem han var. Claes Malmberg? Ja men ibland så säger jag så här, ja men Peter Jöback och då tänker jag att alla vet det men då vet inte mina barn vem det är. Nej. Och Claes Malmberg kände jag att jag hade inte tyckt att det var konstigt ifall inte någon visste vem du var. Nej men han har väl ändå syns så pass mycket på tv då. Ja. Så det kan väl vara det. Så det får ni hålla utkik efter en intervju med honom inför den här komiska musikalen som kommer till Kjoleholmslott. Är det musikal alltså? Mm. Jaha, Den är kul. omgjord. Det är ju en gammal, gammal pjäs från 1722. En musikal från 1722. Fast musikalen är nyare. Ja, det hoppas jag. Ja, och annars så har vi ju haft skolavslutningar då både på onsdag med Helle och sen fredag med Lycke och Ivarin. Ja, och så min plusson, han gick ju faktiskt ut på torsdagen. Men jag hade inte glädjen att vara inbjuden till det. Men vi köpte en liten present till honom i alla fall. Ja, just det. Och det gick ju jättebra allting. Väldigt kul att se Lycke spela gitarr. Och så fick han ju två stipendium också faktiskt. Jag missade ju detta för jag var en dålig mamma enligt min son. Jag har ju då vissligen gått på alla... Hans skolavslutningar mm. alla år. Men just denna missade jag och det är väl det som jag kommer få sota för resten av mitt liv. Nej, jag tror inte det är en fara. Det var ju klockan elva så det var ju svårt för dig att smita iväg från jobbet. Jag tänker att varför lägger de skolavslutningen så att inte föräldrar kan komma? De vill inte att föräldrar ska komma. Det är en sån konspirationsteori. Mm. Mm. Annars så får det väl inte plats. Det är ju fullt varje år tusen personer i gamla idrottshallen. Och direkt efter skolavslutningen så körde vi i alla fall iväg Ivalin och eh, hennes kusin Lovisa till det här konfirmationslägret där Louisa då är ledare och Ivalin deltagare. Mm. Mm. Och då ska vi dit och kolla läget på midsommaren. Ja och sen ska det kulminera i en konfirmation och vi är inte så vana vid konfirmationen som ingen av de äldre syskonen har konfirmerat sig så det ska bli lite spännande. Mm. Få se hur det blir. Ja. Sen har ju du fortsatt att vinna den där stegtävlingen. Det är väl lite härligt. Ja, nu i två veckors tid så har jag nästan bara stegat. Men jag har ju varit lite nedstämd som jag blir ibland. Mm. Och då har just att gå har varit en väldigt bra terapiform. För det så kommer man ut... Och det är så tankarna stannar ner mycket bättre. Eller mm. stannar till, stannar upp, stannar av. Man tänker inte så mycket jobbiga tankar utan man bara går och går och så är det härligt. Och då råkade jag gå väldigt mycket så att då vann jag igen. Mm. Nu mår jag bättre. Och så piggade väl naglarna upp lite? Ja, jag var ju iväg till Emilie äntligen och fick fixa mina naglar. Och vi gjorde dem i lite, som du sa sist, nude. Så de är lite ljusa. Lite Jag tycker jag ändå att ja. de kan vara. Eleganta, lite mattare tror jag. Matta och ljusa och bleka och tråkiga. Nej, Nej inte alls tråkiga. Emily gör fantastiska naglar i alla färger. Och de kan man väl se på Instagram. Skönhetsmakeriet by Emily heter hon där. Mm. Där kan ni också boka tid ifall ni också vill ha så här fina naglar som jag har. Ligger dina där tror du? Ja, många av mina ligger där. Kanske inte de här senaste än så länge men de kan man se på min Instagram plus mamman. Just det, där kan man ju även följa din pågående hälsoresa. Sju veckor kvar av min utmaning minus 30 kilo på 30 veckor tillsammans med min ptp Petra på Golden Wellness. Mm, det går ju bra. Ja, det går inte obra i alla fall. Jag vet inte just nu för jag har inte vägt mig än, det är på måndagar jag väger mig. Men sist så hade jag gått ner till 65 komma någonting och det var ju 26 kilo. Mm plus lite till. Det så att det är väl en tre, fyra kilo kvar. Mm. Kör hårt. Ja, men det var väl hela veckan. Har du tänkt på att det faktiskt har varit barnlös vecka denna vecka för oss? Nej, det har jag inte tänkt på eftersom heller har varit här några dagar. Ja, och de stora barnen har ju också varit här i omgångar plus att vi har skjutsat iväg till läger mm. och så hade vi lite skolavslutningskalas. Och... Har det varit någon vanlig dag? Eller barnlös dag brukar vi säga. Igår kväll? En dag av sju. ja Det är fantastiskt. Och då jobbade du till sent. Klockan ett. <laughs> Så nu har vi laddat för barnveckan. Nästa ja vecka. just det. Det blir bra. Och nu ska ni få höra Marianne Mörk som alltså är med i den här musikalen Jeppe på berget. Som har premiär 11 juli på Kjolholmslott. Hon spelar Nille som är då gift med en alkoholist Jeppe. En bonde som klantar till det hela tiden och hon berättar bland annat att hon känner igen sig eftersom hon själv då har varit ihop med en alkoholist i 15 år och hon berättar lite om hur det var. Här kommer den intervjun. Hej Marianne Mörk, välkommen. Hej, tack då. Hur brukar du presentera dig? Många känner ju igen dig redan från bonusfamiljen i tv och alla Wallen filmer och framförallt Malmö opera. Ja, jag är regissör också och eh, operasågorska. Jag är vid vidaktist. Jag brukar bara säga artist. Ja, och du gillar den bredden just att eh, både skådespela och sen jo, stå på scen och, och sjunga musiken. Och. Det är ju, ska du göra en god tajgryta så måste du ha minst fem, sex Olika kryddor. Jag är mycket lycklig att få arbeta med full hand. Liksom. Ja, och inte bara åka världen runt och funga karvet. Mm, det här är jättebra. Och, och vi ska förstås prata lite om din kommande roll i Jeppe på berget på Kjolholmslott. Ja, ja. Men först tänkte vi dina erfarenheter av att leva i familjer då som inte är de här klassiska kärnfamiljerna. Du ja. blev ju bortadopterad, var det så att du första året ja, på ett barnhem i Göteborg? Ja just det, nästan ett år. Ja, och det blev väl annorlunda för dig med att ha då adoptivföräldrar som inte lät dig vara dig själv riktigt? Ja, det vet jag ju inte. Jag har inte bott med min andra förälder, men jag kan ju inbilla mig det. Mycket av min mammas släkt har jag fått ärva rakt in i generna, mm. rakt in i blodet. Sång, musik, konst, dans, att alltså allting, teckning, det gick rakt in i blodet. Och det fanns ju inte hos mina adoptivföräldrar. Nej. De tyckte att det var liksom varsligt att sitta och hålla på och rita och sjunga. Mm. Och det, när man säger så, så är det ju det också. Men de fattar inte hur det jag hade en hemlighet hela tiden. När jag blev stor så ska jag sjunga och jag ska vara på en teater. Men tills den dagen så svingar hon mig till med utbildning på Sagerska sjukhuset. Ja, och sen tvingade hon in på länsstyrelsen i Göteborg på byrister. Ja. Hon försökte med alla medel för att få var kapten. Och det var mm. ju inte synd att hans dotter skulle stå och sjunga mm. på en teater sent på kvällen. Ja, så var det i äh, stort. Ja, och du, det dröjde ett tag innan du fick reda på att du hade en annan biologisk mamma också. Mamma berättade för mig. Hon blev ju att berätta det Aha. av barnanvårdsdirektrisen eh, då. Mm. Att det började nog säga till ditt barn. Och eh, då sa hon det att eh, det är en annan tant som har haft dig i magen och så. Aha. Ska vi läsa rörluvan igen? Det var bara som en liten skit. Ja, det. ja. Och sen, var det, sen gick jag och tänkte och trodde jag att min mamma var en prinsessa. Ja. För det är det enda tanter jag inte har sett som har barn. Ja, just det. Ah, det är de som lämnar bort barnen. Så jag trodde jag var en prinsessa <laughs> så jag var liten. Men det blev det inte, ja. Och du sökte upp henne sen när du var tonåring? Ja, det gjorde jag. Jag blev så förbaskad med mina föräldrar. Så jag gick med mitt, det hade sådana här försäkringskort vad det hette mm. på 60-talet och då gick jag till eh, församling i Göteborg och, och bara fått utdraget utdrag i mm -hmm. det hade någon lärt mig och det fick jag, och det fick jag reda på både mamma och pappa, så skrev jag till mamma då och skicka bild på mig men att jag kan inte liksom ta kontakt med henne nu för Nä. då skulle min andra mamma Avlida, tror mm, jag, för det mm. var väldigt känsligt och varit mycket sjuk och så. så att, på den vägen med ja, jag nu men... har jag inga av mina fyra föräldrar kvar. Nej, men ni fick ju kontakt. Mår, ja, vi fick kontakt. Ja, och hon levde länge och mådde bra. Ja, hon levde länge. och var 92 år. Och hon var glad in i det sista vi vinkade och vi busade. Ja, ja hon var väldigt god. Mm. Ja. ja, och sen har du ju själv varit gift och du har två vuxna barn. Och ja. sen var du väl sambo. Efter det också ett ja, antal år? och så med en annan sambo. Och så, nu är jag fri. Nu, <laughs> nu, har, nu jag har jag du katten tjänsten med 14 år. Ja, nu det. har jag bara katten, ja. Mm. Det är jätteskönt. Mm. Hur gamla var barnen då när du var sambo? Hade ni en bonusfamilj då? Eller var de äldre? Äh, nej, alltså det, det där kommer jag inte att sköta frågan om. Jag kommer ihåg att eh, min sambos dotter var hos oss. Och eh, längre ibland när ma hennes mamma var borta, mm. och ibland på helgen och veckor, veck, då var det ju bonusfamilj vi levde. Och då kom ju det här från min dotter. Mamma, varför ska vi bara gå på Lilleberg eller på Tivoli och Köpenhamn hon kommer? Vi ja, gör ja. aldrig sånt. Då så satsar man så att den flickan också skulle få vara med. Liksom. Och det fattar inte de barn då, Nej. mina barn. Men ja, det var svårt. Ja, tyckte du att det gick att få ihop familjen ändå, just när man inte hade de där biologiska bindningarna, eller blev det mer som att det var ändå två olika familjer? Nej, det var så sällan att hälsa på. och kom mm. på helgerna och sånt där. Mm. Men det var bara att leka, att leka till som vanligt. Mm. Och sen var ju vi kvällsjobbare båda två. Mm. och så. Ja, och sen så har du då spelat in tre säsonger av bonusfamiljen där många ja. problem tas upp och så. Var det något som du tänkte på då eller? Jag har aldrig jämfört det. Nej det här är så krångligt, den här bonusfamiljen och ändå så vanlig mm. så så här krångligt har jag aldrig haft <laughs> ja just det du har ju spelat Bigge som är mamma till Martin och farmor till Eddie och Bianca då ja, just det. och det känns ju som många karaktärer i tv-serien är lite både goda och onda de är väldigt snälla men samtidigt lite påfrestande och struliga ja. och sådär, ja. hur var det att gå in och hitta Bigge liksom från början så är det ju både hon och Vatten är ju de där som vill ha lite sympati mm. och känner sig ja, inte fått ut rätt av livet så att de, de äter väl upp varandra nästan och, mm. och han orkar inte med henne och jag springer och daltar och, mm. och allt det här vill ha någon som tackar mig för annars syns jag inte och han är så, ja mamma fan av nu liksom mm. det, det är som jag sa till min dotter när jag blir som mormor alltså min mamma ja. Så tar du en stekpanna och slår dig <laughs> Mamma, du är redan sån, sa så hon. Och du är 20 år sedan. Ja, jag läste någonstans ja. att du, du vill att eh, om du hamnar på något vårdhem så ska de veta hur du vill ha ditt kaffe och så ska du få lyssna på musik och måla och sådär och inte ja. bli störd. Nej, men det där förstår du det är allmänheten att lyssna på det är, det är nämligen Vita Arket och där står, om jag blir lite dum i huvudet när jag åker in ja. så vet de att jag ska ligga på morgonen och jag ska vara uppe på natten jag dricker inte kaffe och jag vill inte gå ut på någon promenad Nej. jag vill ha TV på och dörren ska vara stängd. Ja, vad härligt. Så, Ja, det är i mitt liv. Och sen fyller man i resten när man blir begravlig. Så är allt färdigt. Ja, just det. Vita arkivet heter det. Just det. Ja, det, ja. det känner jag igen. så att, Nej, det tycker ja. jag också att man ska skicka vidare till Absolut. sina... Absolut. Till sina eh, nära kära mm, mm. också. Slippa ta ansvar. Vad tror du? Står allt. Ja. ja, jättebra. Ja, den 11 juli så är det ju då premiär på Jeppe på berget. Och det är ja. väl en komisk musikalversion kan man säga av Ludvig Holbers. Det är en gammal pjäs från 1722 ja. läste jag. Ja, just det. Och då är ni ju på Kjoleholms slott. Ja. Va, vad skulle du säga? Du spelar ju Nille då och hon är gift med ja. den här alkoholiserade slarven. Jag. Ja, hur, hur är hon och hur agerar hon? Alltså det är ju så med att jag har ju då vana ifrån 15 år av ett sånt här förhållande. Mm. Så det vet jag att Alkoholisthost hon lever ju sitt liv genom honom mm. och med på av honom är han nykter så är hon glad mm. är han full så blir hon arg, irriterad så gäller det inte att visa det och det ska bli bråk eller så visar man det och hoppas att man kan göra så att slutar ja. man gömmer spriten, man gör allting mm. man till och med blir meddrickande ett tag ja. man försöker allting medan han som dricker bara dricker och dricker mm. så det är inte lätt och jag förstår att Nille blir förbannad ja. Pengarna han ska gå och hamla för det kommer han hem och är i. Ja. och säga att grisen slet sig. Jag mm. menar, vad är det för ljud? Mm. Hon hämnas ju lite genom att och slå honom och hon är otrogen ja. också och, och sådär. Men samtidigt så är hon väl medberoende då i, i mycket? Ja, det är hon ju. Alltså det får ju rätta sig efter honom mm. hela tiden. Mm. Och är han på gott humör så antingen blir hon arg för att han är på gott humör. Så. Mm. Och reagerar ju på honom. Hennes mm. liv är ju så. så. Hon gör ju inga egna beslut. Hon bara handla efter hans smör Ja, just det. Och ja. så tänker du att det finns en, en stor kärna av realism och att oh. det, det var så för dig också. Ja, oh, ja. men jag smög ju med. Mm. Mm. jag lekte ju att allting var så vanligt mm. Mm. le och var glad och så smög jag runt och smög ut när han sov och, ja. och sa till barnen var hos kompis idag nu mm. mm. har han fått söntablett nu kan ni komma hem ja mm. mm. du vet sådär ja. så att och... inte få hans ilska Nej. han blev arg ibland mm. och det är väl väldigt svårt att ta sig ur ett sånt förhållande det kan jag tala om ja. och det var någon som min bästa vän som sa till mig ring inte mig och jag vill inte ha, ha några tårar. Nej. Du kan du sitter inte och har skydds. Du mm. kan bara gå hem. Mm. Och då blev jag så ledsen att han också övergav mig. Men då förstod jag det här. Säger han till mig för att jag ska bli stark. Ja just det. En alkoholist hos du fattar ju inte. Nej. nej. tror jag att det är bara i hon som kan hjälpa honom. Mm. Och utnyttjar dem. Mm. Mm. I, är det svårt att spela? Det är komiskt när, när du själv kan känna att det är de där skuggorna Ändå finns med lite i bakgrunden. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det, det komiska finns i att replikerna krockar. Ja, ja. Alltså, det är där komiken i att um, han säger att han griserna skulle mm. sälja och mm. vänta på pengarna. Den slet sig. Mm. Och då tittar jag på honom när han drunknade. <laughs> liksom, nej men du vet, det är en ljug. Ja, just det. Och som hon säger sen, det är bättre jag hade gått till slaktan med dig och behållt grisen. <laughs> ja. Jag menar, och det är ju ifrån hennes riktiga vilja att säga det. Då blir det komiskt. Ja. Och sen lurar de ju honom och klär upp honom i fina kläder. Och så tror han tror att trötergård. han är en baron ja. och att han har makt och sådär. Ja visst. Mm. Så han riktigt får delirium som han blir rädd. Ja just det. Ja visst. Och det är ju Claes Malberg som spelar Jeppe då. Har ni ja, jobbat och... ihop förut? Ja vi jobbade ihop eh, på Gunnubog mm. i Charlestant. Ja för några år sedan. just det. Ha? Och då vet du att han kanske inte alltid håller sig exakt till manus. Oh ja, jag har stoppat många solfjärdar i munnen. <laughs> och då, gill, äh, ja, gillar du det när det blir improvisationer och då plötsligt det går ja, iväg ja. åt ett annat så? Ja, oh ja. Mm. Och det kan man svara på förstår du. Mm. Det kan man svara på. Oh ja, mm. ja det är ju levande. Mm. Det får ju helst hålla sig inom vissa gränser. Ja, just det. Ja. Ja. Tänk som <laughs> ja. avslutning. Har du något tips vilka signaler man ska vara vaksam på om man är ihop med någon som börjar dricka för mycket. Något litet råd. Åh, du Det säger du till mig. Världen har inte löst denna fråga. Nej. Hela världen är ju full av folk som mm. dricker i, i förhållande. Det enda är väl att lämna i god tid. Ja, just det. Det är ju så. Det här kommer bara gå så. Testa om det kan bli en vit mm. Funkar inte det så finns det ju ett behov. Mm. Prata om det och säga okej. Okay, då flyttar jag. Ja. Ni kan gärna vara vänner. Inget drastiskt och inget dumt. Men mm. jag flyttar. Ja. Och uh, psykolog kanske och pratar. Mm. Någon terapeut och går för för mm. honom. Om det nu i honom. Jag är en mm. kvinna nu. Men det mm. kan kvinnor också som dricker och så. Ja. Ja. Så att uh, man får hjälp. Mm. Och, Innan det blir sent. Ja. Och för dig så passar det bra just nu att ge kärleken till eh, djur. Ja, jag ja. Mm. Jag stoppar fort på gatan och frågar vad hunden heter och sätter mig ner på knäna och gossar och gossar och gossar och pratar om De har tyckt att det har varit lång promenad och så. Mm. Alltid snälla hundar. Jag älskar hundar mm. katter och katter alla djur. Mm. Vad härligt att prata med dig Marianne och det ska bli ja. spännande att eh, se Jeppe på berget eh, senare i ja. sommar här. Premiär 11 ja. juli alltså. Just det. Jättebra. Tack så mycket. Ha det bra. Tack så du ha. Hej. Hej. hej, hej. hej. Ja, då tackar vi Marianne Mörk för att hon var med och berättade om sitt intressanta liv. Mm, det var väldigt kul. Och roligt att hon fick lära känna sin biologiska mamma. Mm, och som hon sa där så känner ju hon att hon fick liksom någon talang för sång- och skådespeleri via sin mammas släkt som hon sen då fick ut för långt senare när... Hon lämnade sina adoptivföräldrar. Vad spännande. Tänk om jag har någon okänd talang som bara mina biologiska föräldrar har. Att laga väldigt god mat. Knyppla. Ja. Jag tror ju egentligen inte att det funkar så att man kan ärva en talang. Man kan ju ha olika förutsättningar. Alla kan inte bli elitidrottare kanske. Eller konstnärer. Men övar man väldigt mycket så kan man komma väldigt långt. Mm. Det tror jag finns bevis för. Om du minns det här med Tiotusen timmar. Nej, vad är det för någonting? Malcolm Gladwell gjorde en bok om det. Där han berättar om den teorin som finns. Att alla som är yrkesverksamma inom någonting. Har gjort det i tiotusen timmar. Så alla professionella pianister eller fotbollsspelare. Har övat i tiotusen timmar. Och skulle du vilja göra någonting och bli professionell. Och du övar tiotusen timmar. Då kan du liksom inte undvika att. Bli så bra. Men jag skulle ju aldrig kunna bli slätan även om jag tränade 10 000 timmar. Nej, men du skulle kunna bli professionell fotbollsspelare. Häftigt. Jag ska satsa på det. <laughs> Och då undrar man ju hur mycket är 10 000 timmar? Ja, hur många dagar är det? Det är ju 1000 dagar om du tar 10 timmar om dagen. Men du kan ju kanske inte spela piano eller fotboll 10 timmar om dagen. Jag kan gå 10 timmar om dagen. Ja, då kommer du bli professionell gångare. Ja, jag satsar på det istället. 1000 dagar det är ju bara tre år. Ja, det är det jag tänker ibland när man hör den här låten med Charlotte Perelli. Jag ska älska dig i tusen och en natt. Mm. Det är inte så jäkla länge. <laughs> Nej, just. Jag, jag kanske har älskat dig färdigt nu. Tusen och en natt. <laughs> Vad tragiskt. Ja, men det är ju romantiskt ju. Jag ska älska dig i tusen och en natt. Och nu är det klart. <laughs> är det som dagsländor? Älska en natt. Och sen det? Det är ju verkligen romantiskt. Ja. Jag tror vi går vidare till barnkonventionen som vi ju går igenom en artikel varje vecka. Och förra veckan så var det ju artikel 24 som var så här. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas. Och denna vecka är det artikel 25. Staten ska regelbundet se till att ett barn som är omhändertaget av myndigheterna behandlas bra. Mm. Oj, oj oj då kan jag tänka på det som faktiskt har varit lite aktuellt här jag lyssnar ju på nyheter ibland händer mm. det plötsligt mm. när jag sitter i en bil och det kommer på raden. och då var det ju om att ungdomar som var omhändertagna av myndigheter på något sätt av någon anledning hamnade emellan på något sätt så att de fick natta över på fängelser och sånt ja, i fast de inte var, var brottslingar så, ja. till exempel när de ska transporteras till ett ungdomshem då så sköter kriminalvården transporten om någon då ska härifrån ända upp till Norrbotten. Då måste de stanna och då gör de så att övernattningen är kanske i en arrestcell eller på häktet. Och det har de ju nu blivit kritiserade för bland annat av barnombudsmannen då. För att ja men det, självklart, tänkte Det är Hur barn som är inlåsta som är i en miljö för ja brottsmisstänkta får man ju säga. Man behöver inte säga att de är brottslingar de som hamnar i en arresse eller alla. Men tydligen inte. Det kan även vara barn som är på väg någonstans. Ja och det är ju jättekonstigt då att bara för att det är kriminalvården som får den här beställningen av en transport då. så att det är ett tydligt exempel på att man behöver en översyn av det här och att man behöver att någon i det här fallet tror jag det var justitieombudsmannen som gjorde en rapport för att det hade inte funnits någon statistik och något system för att veta hur de här barnen, hur många de är, vilka åldrar de är. Det var någon tjej som tror jag fyllde 15 år den dagen hon blev liksom inlåst och fick sitta över natten. Ja men jag tänker sjukt. någonstans och det är någon människa som tänkte att det här var en bra idé. Och då tänkte jag, hur tänkte den människan? Nej, de tänkte inte enligt FNs barnkonvention i alla fall. Nej, verkligen inte. Men och, det är ju väldigt viktigt i alla fall den här artikeln 25 att om man nu blir omhändertagen av någon anledning för att ens föräldrar kanske inte klarar av situationen på ett eller annat vis så ska man ju faktiskt behandlas bra. Mm. Jo, det finns ju fortfarande barnhem och ungdomshem och, och liknande i Sverige. Och i andra sammanhang där man måste ta hand om ett barn för att skydda det då från föräldrarna. Och då måste man ju verkligen tänka på barnets bästa. Så där har vi ju någonting som vi i Sverige kan tänka på vissa andra artiklar. Det känns som att vi har det ganska bra i Sverige. Ja, barnkonventionen är verkligen bra att gå igenom och tänka till kring. Mm. Kanske politikerna borde göra också. Ja, den blir ju faktiskt lag i Sverige nästa år, 2020. Trots att det finns då många länder som inte har ratificerat det. Eh, här, det finns också USA. väldigt många människor som inte vet vad ratificerat är. Nej, alltså skrivit på och godkänt. Men det heter det. Men du kan inte bara använda det här konstiga ord. Nej, men då kan man ju lära sig det ordet just okay. när det handlar om... Ratificerat, betyder det att man har skrivit på? Ja, ett, ett land har då lovat att följa den här konventionen. Så inte om jag skriver på ett papper att mitt barn får åka på skolutflykt, då har jag inte ratificerat det då? Jag vet inte, då säger man ju att du, för då är det ju du som fysiskt har skrivit under. Men ett land kan ju inte skriva på ett papper liksom. Det har varit ascoolt, det alla tio miljoner svenska var tvungna att skriva på någonting. Ja. På tal om det här med att inte tänka till som människa när det gäller barn ja. så skulle jag vilja slå ett slag för någonting som jag tycker är viktigt. Mm. Som jag kanske då antagligen får en del emot mig. Men jag tycker så här i skolavslutningstider och annat när det ska fästas och glammas bland ung och gammal, mm. så är det ju en del väldigt unga människor som på något sätt får tag i alkohol. Ja. Och då är det ju någon vuxen människa som tycker att det är en bra idé att ge sina ungdomar alkohol. Och jag skulle vilja säga det att vi här i Sverige har ju faktiskt bestämt att barn under 18 år inte ska dricka alkohol och att det är en olaglig handling att skänka alkohol till minderåriga. Ja, och det är ju faktiskt till och med så att du får inte ge alkohol till en 19-åring som går ut på stan och dricker. Utan är du 18 så får du ju dricka på en restaurang till exempel som har alkoholtillstånd för då tar ju restaurangen ansvar för att den då 18-åringen inte dricker för mycket. Men gränsen är ju egentligen 20 år för att köpa ut. Så det blir ju att du langar även till någon som tar studenten. Men det som vi har hört och uh, märkt i Varberg till exempel det är ju att efter skolavslutningen nu så får ju vissa familjer de får ju hem sina 16-åringar som är fulla och de är ute och festar på nära vattnet och sådär. Och det är ju jag tycker också det är helt obegripligt för att det alltså, Jag kan ju, ju någonstans förstå det. att något äldre syskon eller något där kan få för sig och försöka vara snäll, men jag tänker att vuxna människor som har barn och ungdomar som är under 18 kan vi liksom inte bara bestämma att vi inte köper ut åt våra ungdomar så har vi i alla fall markerat där. För att hur ska man kunna markera att nej ni ska inte dricka men här får ni av oss att dricka. Det är mm. jättekonstigt. Plus att vi som vuxna vet hur snabbt tiden går. De är 16 nu. På ett ögonblick så är de 18. Mm. Om vi vuxna inte kan förmedla att ni kan vänta. Ni kan vänta två år så förstår jag inte hur barnen ska förstå det. Därför vill jag slå ett slag för att säg nej. Säg nej till att långa till era barn. Okej, okay, Och de får tag på det hos någon annan. Men då har ni i alla fall markerat. Jo, men jag tror också att det är enda sättet. Och vi har ju faktiskt haft ett avsnitt om det. Med Håkan Fransson. öcker metoden Där de har fått väldigt bra effekt. Just av att det är föräldrarna som går ihop. Och föräldrarna då både hjälper varandra. Och kollar varandra lite. För det är enda sättet. Och jag skulle ju tycka att det var pinsamt. Om jag skulle ha gett en mindreårig alkohol Och så skulle en annan förälder komma och ställa frågor till mig och faktiskt konfrontera mig med det. Så jag tycker ju att om vi skulle upptäcka någonting och få reda på att en annan vuxen har langat. Då skulle jag ju inte tveka på att ringa upp eller, eller ta ett möte med den personen. Sen så är ju det tyvärr lite ovanligt. Vi känner ju egentligen inte våra tonåringars klasskompisars förälder det är några enstaka vi har träffat bara mm. men kan man få ett nätverk där och sen som sagt när de fyller 18 då får de ju dricka på restaurang och fyller de 20 så får de ta ansvar själva men är man 16-17 då kroppen tål ju inte lika mycket heller och man kan snabbt få en, en vana vid det eller man tror att man måste om man ska festa så måste det finnas alkohol och det är en stor missuppfattning så detta är så alltså en out till alla föräldrar ute. När era barn är under 18, köp inte ut. Det är bara dumt. Ja, och det är olagligt dessutom. Hade du någon mer spaning? Spaning, spaning, spaning. Jo, jo, jag kom på en sak som vi kunde prata om. Mm. Jag tänkte, nu har vi med Marianne Mörk i podden. Mm. Och i tv-serien Bonusfamiljen så har hon ju en, en roll som Bigge. Ja. Som är Martins mamma. Och eh, han har ju fått barn med två olika mm. kvinnor i den tv-serien. Och hon är ju lite så där lite på. Hon, och då tänker jag på det här med svärmor och svärföräldrar. Eh, generationen bort då från själva bonusfamiljen. Som ändå blir lite annorlunda. Ja just De... det. I tv-serien så är det ju att hon vill eh, hjälpa Sima med nya lilla Josef där. Och inte riktigt lita på att hon klarar av det så. så att, för... Ja just det, precis. hon är lite påträngande. Mm. och så. Fast det var inte riktigt det jag tänkte prata om. Utan jag tänkte mer prata om det här med att när man är i en bonusfamilj så har det oftast funnits människor innan. Mm. Så kanske fortfarande finns kvar. Eller antingen som ett minne som man jämförs mm. mot. Eller kanske faktiskt rent fysiskt. Vi fick nämligen ett brev från en kvinna- vars pappa fortfarande spelar tennis med hennes ex Aha. och det gillade inte hennes nya och hon gillade inte det själv heller för den delen direkt så att de fortfarande hade en relation. Nej och det kan man ju spontant tänka att, jaha, måste de det? Hur bra vänner har de blivit? Hur länge var de, Nej, men de hade väl gjort, år, Ja men eller? de hade väl varit gift länge och de mm. hade ju barnbarn... Han var ju pappa till deras barnbarn. Liksom. Ja, det. Så resonerade pappan i alla fall. att Bara för att de har gjort slut så behöver inte han göra slut med sin tennispartner. Nej, det är fortfarande pappan till barnbarnen. Ja, ja till hans mm. barnbarn. Och han tyckte han har känt dem länge och så. Och han har ju en poäng i det. Ja. Att eh, om man då har byggt en relation med någon så behöver man kanske inte klippa den. Även om det kanske skulle vara önskvärt. Jag kan ju tänka, när jag gjorde slut med min första man mm. så... Lite så kom det som från eh, klar himmel, tyckte många människor. Och då var det en del som kanske hade svårt att eh, veta vilken roll de skulle ta. Mm. Och jag vet att mina föräldrar, nej, de brydde sig mycket om Anders och så i början. Och nej, men grattade honom på födelsedagar och, och så. Mm. Och just då hade jag svårt för det. Då kände jag att de skulle vara på min sida. Ja, just det. Nu i efterhand så kan jag tycka att det var väldigt fint. Ja. På sätt och vis att de fortfarande tänkte på honom och så. Men... Eh, mm. Det hade ju varit lite konstigare tycker jag om det inte fanns barn om inte den kopplingen fanns. Ja, eller en lång relation. Att man, har, att man har känt varandra länge. Så jag tänkte att du skulle få sätta dig in i det här. Mm. Att hur du hade tyckt att det var ifall min pappa då fortfarande spelade tennis med Anders. jag hade nog inte reagerat men jag hade ju nog tyckt att det var, hade varit schysst om jag också då hade blivit inbjuden om det nu var så att jag spelade tennis nu kan det vara så att jag spelar lite tennis och att kanske din du pappa in inte in alldeles för mycket i det här scenariot. Så just det exemplet. Men jag kan ändå försöka tänka mig in i att jag tror ju att man som svärförälder då eller ny svärförälder ska försöka hitta lite gemensamma aktiviteter att göra för jag menar de vill ju lära känna mig också. Jo men du har en poäng där när du säger att du hade gärna velat bli inbjuden också. Det kan ju kännas som att man blir exkluderad då ifall mm. Han har en nära relation med, med din partners ex men inte vill bygga någon relation med dig. Så det är ju mm. frågan, vill svärföräldern bygga en relation med dig eller vill den inte det? Nej Och sen beroende på vad det är för aktivitet också. Om säg att de har någonting smalt eh, som du och jag inte är intresserade av. Om de träffas och pratar frimärken i två timmar och så gör de det en gång i månaden. Varför ska vi ha något emot det? det, det jag är kan intresse. ärligt säga att jag hade haft väldigt svårt ifall din mamma till exempel som dessutom första gången jag träffade henne berättade hur väldigt mycket hon tyckte om din första festmö. Ja. Om hon då fortfarande hade haft någon slags aktivitet regelbundet tillsammans med henne jag hade haft svårt för det. Jag men, ska inte sitta här och säga att jag inte hade haft nej, det. Men det är skillnad tycker jag om det handlar om om man är ihop i ett år när man är 22 och inte ha några barn. Och sen inte träffas. Men vad fantastiskt hon måste varit väldigt... ha varit. Eftersom hon fortfarande finns med i din mammas hjärta. Jag tror att det är min mamma som är fantastisk. <laughs> Just i det fallet. Jag bondade faktiskt lite med ditt ex över det. För hon hade tydligen fått samma upplevelse av ditt fantastiska första ex. Jaha. Att din mamma älskade henne så mycket. Mm. Mm. Så kan det vara. Och sen så har du hänt... Nu när det, som jag har ju då två papper till mina barn. Mm. Så min mamma har ju ibland kallat dig både Anders och Mattias emellanåt. Inte så att jag har uh, märkt det eller tagit Inte? illa upp. Men hade du tagit illa upp? Nej, jag, du säger ju fel också någon enstaka gång ja. men, men hade du tagit illa upp i ifall hon hade sagt att ja men Anders han lagar ju så god mat <laughs> eller och jag kommer ihåg Mattias han... Uh, hade alltid blommor med sig till mm. mig. Alltså, om hon hade sagt sådana saker. Hade du reagerat ja, på det? Kanske. Eller? Men jag vet inte. Jag känner mig inte hotad av dem. Det är ju <laughs> jag som är din man nu. Och, så att, jag har ju vunnit liksom. Vad ska vi ge för tips till den här kvinnan. Som har skrivit det här brevet nu då? Jag tror ju att det är viktigt att. Eh, lite försöka se det som, som du gör. Att de föräldrarna som vill liksom sprida sin eh, kärlek och glädje. Även till personer som då på ett sätt har lämnat den delen av bonusfamiljen. Eftersom de är inte biologiskt släkt med sitt barns ex då som det är. Men om de fortfarande vill hålla den kontakten så kan de väl sköta det lite snyggt men dels prata med sitt eget barn då, sin son eller dotter om de tycker det är jobbigt och sen då om ens dotter som i det här fallet träffar någon ny och kanske gifter sig och kanske får ytterligare barn och sådär. Då måste man ju lära känna den personen och bjuda in den personen så att, att man ändå prioriterar det. För jag tror att det kan vara lätt att känna sig utanför. Jag tänker ju att man ska sätta sig in i allas situation när man har sånt här dilemma. Så jag tänker ju då nu, nu har ju vi väldigt unga barn- men våran son har ju en flickvän nu till exempel mm. och jag tycker väldigt mycket om henne mm. och om de nu tillsammans ett tag så känner jag att jag vill bygga en relation med henne och så. Och skulle de plötsligt göra slut då skulle du känna kännas lite, jaha, mm. ska jag nu inte tycka om henne längre? Jag tänker att eh, man får räkna med att alla andra runt omkring en kanske inte hänger med i samma takt som en ja. själv som... Jag berättade ju här i början att när jag gjorde slut med min man mm. så var det många som var överraskade och förvånade. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att min bror till exempel sa att mina brorsbarn mm. på den tiden, att de blev lite ledsna mm. och saknade sin farbror som då försvann på in, sätt och in vis. Inte gifta farbror, jag, inte, ja. ja, jag är ju faster. Mm. Och så Och han hade ju funnits i deras liv länge. Mm. Och det tänkte inte jag ens en gång på, att det kunde vara så. Att, Nej, han, det... att han försvann ju i deras liv på sätt och vis. Det är intressant, det är lite som med plusbarn och plusföräldrar. Ja, och att man kanske inte riktigt kan räkna med att alla andra känner. De har ju dels inte haft samma relation som man själv har haft, utan de har ju haft en egen relation. Mm. De har träffats vid glada tillfällen och, och så, och byggt egna minnen tillsammans med den här personen. Och att de också får ha en viss ställtid innan de mm. kan mm. veta vad de ska tycka och känna om saker och ting. Ja, jag tror också det att allting blir lite mer som på anabola, som någon sa om bonusfamiljen. Så jag förlåter din mamma för att hon fortfarande älskar ditt ex. Det är bra och jag tackar dina föräldrar för att de har släppt in mig så bra och även din bror och hans fru Eva. Och du skulle kunna spela tennis med pappa, pappa är duktig på tennis. Ja, jag tror inte jag skulle våga för jag tänker att han kanske skadar sig om han spela tennis nu. Han kanske ska göra något stillsammare. Måste du spela så hårt mot honom då? Kan du spela så här lite vänskapligt, som du gör mot mig? Jag menar strandtennis lite? Ja, precis. Ja. Vi kan testa. Han kan åka med till Egypten och spela paddel. Nej, Jag vill skicka med på slutet här. Jag förstår helt och fullt att hon tycker att det är jobbigt att hennes pappa har en relation med hennes ex. Och jag mm. förstår även hennes nya att han kan tycka att det är jobbigt men att det kan vara bra att försöka sätta sig in i hur de andra känner och tänker och tycker. Men också kanske försöka ha en dialog med pappan då att han kanske ska bygga en relation med hennes nya då. Ja, jag tror inte att man som ny i en familj, alltså mannens roll här, han kan inte göra så mycket. Men jag tror att hon skulle kunna förhoppningsvis prata lite med sina föräldrar och, och bara berätta om. Ja, det känns lite konstigt men... Om det blir en liten mindre del, att det händer någon enstaka gång och att ni samtidigt får kontakt med min nya man och kan hitta på roliga saker med honom också så då blir det bättre balans. Det låter som, som när man ska träffa barnen. Man ska hitta på roliga saker med, med barnen. Ja. Man ska svärföräldrarna hitta på roliga saker med svärsonen? Ja, just det. Jag förstår också helt klart situationen där. Ja, det finns säkert massor mer att prata om det och ni får gärna skriva till oss på temat svärmor och svärfar i bonusfamiljen. Mm. Och det gör ni gärna på. Antingen på mail-bonuspappan.plusmaman-gmail.com. Eller så kan ni skicka meddelande via vårt instagram bonuspappan.plusmamman eller via Facebook-bonuspappan och plusmamma. Och jag tänkte att vi kommer att slänga ut den här frågan i vår diskussionsgrupp. Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Mm. På Facebook. Så får vi se vad ni tycker där ute om svärmor och svärfar i just bonusfamiljer. Om det är lite upphöjt i 10 eller om ni har jättehärliga erfarenheter av era partners föräldrar. Mm. Gå in och följ den gruppen för där finns det många bra råd. Eller alltså. inte bara råd utan även att man får diskutera och prata fritt om känslor och tankar och... Hur andra funderar och tänker på samma saker som man själv funderar och tänker på. Mm. Och är man orolig och vill vara anonym då kan man först skicka ett inlägg till oss. Och så lägger vi ut det och så står det inte vem det är från. Och då kan man ju själv välja om man har med namn på personer eller kön eller ålder eller sådär. Eller om man bara beskriver en situation. Det funkar också jättebra. Tack för att ni har lyssnat. Ge oss gärna betyg på iTunes och en liten recension om ni har tid och lust. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Jag tror att förkylningen har minskat lite nu. Jaha. Tack vare att vi har pratat bara. Ja men det är väl bra. Jag kan andas med näsan. Det är härligt att andas, att andas är alla människors rättighet. jag är lite hungrig. Det gör jag alltid